הרפתקאות שרלוק הולמס מאת ארתור קונן דויל, עיבוד ובימוי מיכאל אוהד. והפעם, המתורגמן היווני. משתתפים יוסי גראבר בתפקיד שרלוק הולמס, יהודה עפרוני, דוקטור ווטסון, וכן מוסקו אלקלאי, אריאל פורמן, דוב רייזר, אלברט כהן, יוני חן ושפרה מילשטיין. המתורגמן היווני בשנות היכרותנו הממושכת והאינטימית, לא הזכיר שרלוק הולמס את בני משפחתו, אפילו לא ברמז. על ילדותו לא דיבר מעולם, ואני כבר התחלתי לחשוד בידידי שהוא יתום או אסופי, עד שבאחד הימים הפתיע אותי כדרכו. עם זיכרוני אינו מטעה אותי, נסבה שיחתנו על חלקה של התורשה לעומת חלקו של החינוך בגיבוש האופי. במה שנוגע לך, הולמס, אינידין, לא נותר מקום לספק. את כישרון ההסתכלות הפנומנלי שלך רכשת בתרגול עצמי. אפשר שאתה צודק, ווטסון, אך סבתי הייתה אחותו של הצייר הצרפתי הנודע ורניה, וכשיש לך אומן במשפחה, זה תמיד מסוכן. ובגלל אותה סבתא אתה סבור שכישרונותיך עברו אליך בירושה? לאחים מייקרופט הורישה את אותם הכישרונות, אלא שכישרונותיו עולים על כישרונותיי. זה חדש. אני לא ידעתי שיש לך אח. ואם אמנם נתברך בכישרונות בולטים כל כך, איך זה שהמשטרה איננה מנצלת אותם? ואפשר, הולמס, יקירי, שאתה מבליט את כישרונות אחיך כדי להצניע את כישרונותיך שלך? טעות, ווטסון. הצניעות איננה נחשבת בעיני למעלה. כשאני אומר לך שכוח ההסתכלות של מייקרופט עולה על שלי, זוהי עובדה. אחיך צעיר ממך? מבוגר ממני בשבע שנים. אם אמנם איך זה שלא שמענו עליו? תשאל במועדון דיוגנס, כולם מכירים אותו שם. דיוגנס? דיוגנס הוא המועדון המטורף ביותר בכל לונדון. מייקרופט נמצא שם בכל יום מרבע לחמש עד עשרים לשמונה. מה השעה, דוקטור? אה, mm, שש בדיוק. אולי נערוך לו ביקור? עכשיו? מדוע לא? זהו ערב מקסים. הדרך למועדון איננה ארוכה, ואתה תפגוש שם אדם בלתי רגיל. שאלת אותי מדוע אין מייקרופט מעמיד את כישרונותיו לרשות סקוטלנדיארד. התשובה שלי היא, הוא אינו מסוגל. ואני חשבתי שאמרת ש... שהכי אשלה... עולה עליי במה שנוגע לכישרון ההסתכלות וכושר אנליטי, ללא ספק. לו אמנות הבילוש הייתה מתחילה ונגמרת ברגימה תאוריות, בעוד שהבלש יושב בכורסתו, היה מייקרופט גדול הבלשים. חבל שאין לו אמביציה. הוא לא יטרח לקום מכורסתו כדי לא הוכיח את צדקתו. לא פעם הבאתי לו בעיה שהטרידה אותי והוא פתר אותה כהרב עין. אך מייקרופט מסרב לצאת לשטח כדי לבקש הוכחות מעשיות לתאוריות שלו. ובלי הוכחות אין טעם להגיש תביעה. אני מבין שאחיך איננו עובד כבלש. וואטסון יקירי, לגבי הבילוש הוא מקצוע המפרנס את בעליו, לגבי מייקרופט זהו תחביב. למרבה המזל יש לו ראש למספרים והוא מתפרנס כרואה חשבון בכמה משרדים ממשלתיים. בכל בוקר הוא חוצה שני רחובות ונכנס למשרדו בווייטול. בערב הוא חוזר לביתו, חוצה שני רחובות, ובזאת הסתיים האימון הגופני שלו לאותו יום. מה לעשות ומייקרופט איננו דוגל בתרבות הגוף? את שעות הפנאי שלו הוא מבלה בדיוגנס, ואיזה מקרה שהמועדון נפתח מול ביתו. ימי לא שמעתי על מועדון בשם כזה. מועדון דיוגנס נמנע מפרסומת. יש אנשים בלונדון שאינם מעוניינים בחברת חבריהם מתוך ביישנות, ואפשר מתוך שנאת אדם. אך אפילו מיזנטרופים אלה אינם מתנגדים לשבת בכורסה נוחה ולעיין בכתב עת חדש. על חברי המועדון נאסר לפנות בדברים אל חבר אחר. חבר העובר שלוש פעמים על האיסור, מגורש מן המועדון. מייקרוף נמנה עם החברים המייסדים, ואני עצמי התארחתי בדיוגונס לא פעם, להנאתי ו... हה, הנה הגענו. ועכשיו דוקטור ריאט לפה. מבעד לדלת הזכוכית, ראיתי עולם רחב ידיים, ובו כמה גברים בגיל העמידה, שישבו איש-איש בפינתו, ויינו... בעיתונים. חכה לי כאן בחדר, ווטסון, מיד אביא לך את מייקרופט. כעבור דקה שב בחברת האדם הגדול והשמן ביותר שראיתי מימיי. שמח לפגוש אותך, דוקטור. מאז שהתחלת לפרסם את הרפתקאותיו בספריך, כל העולם מלא תהילתו של אחי. אגב, שלוח, חיכיתי לך בסוף השבוע שעבר. חשבתי שתבוא לשאול בעצתי בקשר לאחוזת רבליאן. היה נראה לי שאינך מוצא את ידיך ואת רגליך בתעלומה. יש לי הפתעה בשבילך, מייקרופט. פתרתי אותה. מה אתה אומר? הרוצח היה אדמס. כן, אדמס, צדקת כרגיל. מה אתה מתבודד שם בפינה, דוקטור רואצון? בוא, שב איתנו כאן, ליד החלון. זוהי תצפית אידאלית לכל מי שמבקש לתהות על קנקנו של המין האנושי. רואה את שני האנשים הבאים לקראתנו, שאלו... כן, האחד עובד כסמן במועדון ביליארד. בדיוק כך. מה דעתך על האחר? שני הבענשים עמדו מלכת בדיוק לפני החלון, ופתחו בוויכוח. פרט לכמה סימני גיר מעל לכיס החזייה של האחד, לא הבחנתי בסימנים המוכיחים את עיסוקו בביליארד. עמיתו <עמית> היה ברנש קטן ושחרחר עם כמה חבילות מתחת לזרועות. <קל> <אצלוח>. חייל וטיף. השתחרר לו מכבר. שרד בהודו. בתור קצין. בחיל התותחנים. אלמן. אב <על> <עבל> לילד אחד. <עש> שני ילדים שרלוק. לפחות שניים. הגזמתם. מה אתה מתפלא, דוקטור? הרי זה משחק ילדים. קומתו הזקופה של הברנש, פניו השזופים והמבט הסמכותי בעיניו, מצביעים על החייל, ולא על חייל מן השורה, דווקא על קצין שחזר מהודו. אבל מיניה לכם שהאיש תותחן? ואולי הוא פרש? זה לא הילוך של פרש. מה גם שהוא נועל מגפי תותחנים לרגליו. ומי זה החליט שהוא אלמן ואב לשני ילדים? הסרט השחור על שרוולו מוכיח שקבר אדם יקר. הסל שבידו מלמדנו שקבר את רעייתו, ועכשיו הוא חייב לערוך את הקניות בעצמו. רואה את הצעצועים המציצים מן הסל, דוקטור? יש שם רעשן ללמדך שאחד הילדים עודנו תינוק. והעובדה שקנה ספר מצויר מוכיחה שיש גם ילד גדול בבית. לי אתה קורא השף דוקטור, איך תקרא לאחי? זה מזכיר לי ש... הכנתי לך הפתעה. תעלומה יוצאת דופן, בדיוק לפי טעמך, אם כי היא מסקרנת גם אותי. אין לי כוח לרדוף אחריה, אולי מתחשק לך להמשיך במקומי. לחפץ לב, מייקרופט יקירי. מצוין. <laughs> סילחו לי רגע. שלחתי לאבי עיני את מרמלס, זה לא ייקח יותר משתי דקות, כי הוא מתגורר מעבר לרחוב קומה אחת מעליי. מדי פעם אנחנו מחליפים מילה. וחדר המדרגות, ואתמול בא להיוועץ בי. מלס? אני מכיר אותו. אולי. הוא יליד יוון, מדבר בתריסר שפות, הוא מבוקש בבתי המשפט שלנו, וגם מדריך תיירים. כל נסיכי המזרח המתארחים בעירנו נזקקים לשירותיו הטובים. מצוין, <laughs> הנה הוא בא. מיד יספר לכם את סיפורו במילים שלו. אה, מרמלס, אני שמח שנענית להזמנתי במהירות כזאת. הרשה לי להציג לפניך את אחי המפורסם, שבלוק. נעים מאוד, מר הולמס. מרמלס. מובן ששמעתי וגם קראתי. וזהו דוקטור וואטסון שלנו, המפיץ את שם אחי ברבים. לעונג לי, דוקטור וואטסון. לעונג כולה שלי, ובזאת נסתיימו גינוני הטקס, רבותיי. שב, שב, מרמלס. אחי המפורסם תאב להאזין לסיפורך. אפשר שאתה תאמין לי, מר הולמס? במשטרה צוחקים לי וקוראים לי חולם בהקיץ. דבר כזה לא ייתכן, הם אומרים, מכל מקום לא בלונדון. ואני לא אשתוק עד שאברר מעלה בגורלו של הברנש המסכן עם הרתיות בפנים. באלו רתיות המדובר, מרמלס? אולי תספר לי את סיפורך מראשיתו, כולי אוזן. איזה יום הוא היום? יום רביעי. אז זה קרה בליל שני. כלומר, לפני יומיים. בדיוק. אחיך ודאי סיפר לך שאני מתורגמן, מר הולמס. אני מדבר בכל השפות, ואולי מוטב לומר euh, ברובן. אך כיוון שאני יווני ממוצאי, אני עובד בעיקר בשפתי שלי. קורה שמוציאים אותי ממיטתי באמצע הלילה. תייר הסתבך בקשיים ואיש אינו מבין את שפתו. משום כך לא הייתי מופתע כלל ועיקר כשאיזה... הרול לטימר, בחור צעיר, לבוש בהידור, בא לביתי בליל שני וביקש שיבוא איתו מיד. הכרכרה שלו מחכה בחוץ. אנגלי? כן, אנגלי. בדרך סיפר לי לטימר שידיד מיוון בא לראותו לרגל עסקים. ומאחר שידידו אינו מדבר בשום שפה פרט לשפת אמו, נזכר לטימר לשירותיי הטובים. כמו כן לי להבין שהוא מתגורר בקנסינגטון, כלומר במרכז העיר, ויחזיר אותי לביתי בהקדם. כמה דקות לאחר שעלית לכרכרה, התחילו הדברים להתרחש. נראה לי, מר לטימר, שאנו עושים סיבוב מיותר כדי להגיע לקנזינגטון. רואה את הצעצוע הזה שאני מוביל איתי עם ארמלס? מקלון? מעופרת. אם ירד על הקודקוד שלך, נצטרך לבקש מתורגמן חדש. אבל אינני מבין... אין בכוונתי לאיים עליך, חלילה וחס. אני רק רוצה שתבין את מצבך. או, אינך סובל רוח פרצים? למענך אסגור את חלונות הכרכרה. אבל הם מכוסים נייר. הכל בגללך, מר מלס. אינני מבין שום דבר? כפי שהסתבר לך בשלב מאוחר יותר של היכרותנו, אין לי שום אינטרס שתמצא את המקום שאליו אני לוקח אותך עכשיו בכוחות עצמך. זוהי התנהגות מאוד יוצאת תופן, מר מעשיך נוגדים את החוק ו... אפשר שאני נוהג בך בחופשיות מסוימת, אבל אשתדל לפצות אותך על הסבל הנפשי שנגרם לך. עם זאת, לא הייתי מציע לך להמרות את פי. כל זמן שתישמע להוראות, אין לך ממה לחשוב. במשך שעתיים בקירוף התגלגלנו בדרכים, ולי לא היה מושג לאן לוקחים אותי. בשבע ורבע עזבתי את ביתי. בעשר דקות לתשע עצרה הכרכרה. עברנו בגן מטופח, שבילי חצץ, כיכר דשא, עצים גבוהים. חוטפי צלצל בשער והוא נפתח על ידי ברנש קטן בגיל העמידה, מצומק וממושקף. וזהו איפה מרמלס, הרולד? מגודל טבעי, ברויד. היכנס, מרמלה, סיכנס. מקווה שאינך כועס עלינו יותר מדי, פשוט איננו מסוגלים להסתדר בלעדיך. אם תנהג בנו בהגינות, לא תתחרט. אך אם תנסה לחבל בעבודה שלנו... מה עליי לעשות? להציג כמה שאלות לידיד יווני המתארח בביתנו ולתרגם את תשובותיו. זה הכל. אך מוטב שתשאל אותו אך ורק מה שאנחנו מבקשים לדעת. תוך כדי פטפוט וצחקוק הכניס אותי לסלון. חשתי כיצד הרגליי שוקעות בשטיח העבה, בעוד שבוידם צחקקי הזמין אותי לשבת, יצא הרולד מהחדר וחזר עם צעיר בחלוק. כשראיתי את פניו, הזדעזעתי. הם היו חיוורים קסיד ומכוסים רטיות. שתי ירתיות גדולות כיסו את פיו. תושיב אותו על הכיסא הרולט, אין לו כוח לעמוד על רגליו. בסדר, בועט, בסדר. עכשיו תן לו נייר ועיפרון. התעלם מן הקולות שהוא משמיע, מרמלז, ואמור לו לרשום את התשובות על שאלותיך במחברת הזאת. מה עליי לשאול אותו? תשאל אם הוא מוכן לחתום סוף סוף על המסמכים. מה הוא כותב? לעולם לא. השאלה הבאה... בשום תנאי. תשובתו, רק אם היא תינשא במעמדי על ידי כומר יווני המוכר לי. <laughs> תשאל אם הוא יודע מה צפוי לו. תשובתו, יודע ולא אכפת לי. <laughs> לאחר שחזרתי שוב ושוב על השאלה בדבר המסמכים, וקיבלתי את אותה תשובה, צץ רעיון נועז במוחי, והתחלתי להגניב לתוך השאלות הרשמיות שאלות משלי. השיחה התנהלה בצורה כזאת בערך. העקשנות הזאת לא תעזור לך. מי אתה? לא אכפת לי. אני זר בלונדון. אתה תיסע בתוצאות. כמה זמן אתה כבר נמצא פה? אני מוכן לשאת בהן. שלושה שבועות. אתה לא תהנה מן הרכוש הזה. מה מעיק עליך? גם מנוולים שכמותכם לא ייהנו ממנו, הם מרעיבים אותי. נשחרר אותך אם תחתום. אתה יודע מה היא כתובתו של הבית הזה? אינני מאמין להבטחות שלכם. אין לי מושג. במקום להועיל לה, אתה רק מזיק לה. מה שמך? אני רוצה לשמוע זאת מפיה! קרטידס. תראה אותה לאחר שתחתום. איפה אתה? אם כך לא אראה אותה לעולם, מהאתונה. אילו נתנו לי עוד דקתיים-שלוש, מר הולמס, הייתי מוציא את כל הסיפור מפיו. אך השיחה הכפולה שלנו, הרשמית והחשאית, נקטעה באמצע. אל תכעס, הרול. אינני מסוגלת להוסיף ולהמתין בחדרי. כל כך עצוב לי לבד. אלי, זהו פול. סופי! סופי שלי! לך ותסמוך על אישה. מה אתה אומר, הרולד? אינך רואה שקרע את התחבושת מעל פיו? תפוס אותו ותחזיר אותו לחדרו. סופי! סופי! לקומדיה פינית, אמר מלס. מכל מקום, לערב זה. אני מקווה שאתה מסוגל להעריך את האמון שנתנו בך. אדוני. אני מבין, שכר הטרחה. לא, לא, לא, לא, לא שכחתי. רק רגע, הנה היא. אחד, שניים, שלושה, ארבעה, חמישה זהובים. אינני קמצן, ואני מקווה שהסכום מספק אותך. <laughs> כן, בהחלט. שני זהובים עבור התרגום, שלושה עבור השתיקה. אם תגלה שמץ ממה שראית כאן הערב לנשמה חיה, ירחם אלוהים על נשמתך שלך. <laughs> <laughs> אני נשבע לך, <laughs> אל תישבע ואל תפטט. או, <laughs> הנה oh, הרוב, <laughs> הוא יחזירך למקומך. מצטער להוריד אותך בשדה פתוח הרחק מביתך, אך אין לי ברירה. אל תנסה לעקוב אחרי המרכבה, כי זה יעלה לך ביוקר. ליל מנוחות! אך <אז> ירדתי בזינוק והרכב הצליף בסוסים. הכרכרה נבלעה בחשיכה. הסתכלתי סביבי בתימהון, במרחק מה ראיתי את אורות האזהרה האדומים של פסי הרכבת. במשך כמחצית השעה צעדתי בחשיכה לאורך הפסים עד שהגעתי לתחנה כפרית ומשם תפסתי את הרכבת האחרונה לתחנת ויקטוריה. <laughs> זהו סוף ההרפתקה שלי, מר הולמס. בחפץ לב הייתי עוזר לבן ארצי המסכן שנפל בידי שני הביריונים, אם תגידי לי מה לעשות. את כל הסיפור ששמעת סיפרתי במשטרה וחזרתי וסיפרתי אותו לאחיך מייקלופט. באילו צעדים נקצת? פרסמתי מודעה קטנה בדיילי ניוז, הנה היא. כל מי שיכול לספק מידע על מקום הימצאו של פול קרטידס מאתונה, יבוא על שכרו, וכן כל היודע דבר על צעירה יווניה בשם סופי. איקס, שתיים, ארבע, שבע, שלוש. הידיעה הופיעה בכל עיתוני הבוקר. והתוצאה? עד כה, שום דבר. לשגרירות היוונית פנית? פניתי, מעולם לא שמעו לא על קראתידס ולא על סופי. מברק למשטרת אתונה שיגרת? Oh, שרלוק, שרלוק, אתה גזלת את מלאי המרד שנועד למשפחת הולמס כולה, בלי להשאיר טיפה בשבילי. עכשיו קום, קח את העסק בידיים, היכנס לפעולה, בחורי. ואל תשכח להודיע לי מה העלית באשתך. בחפץ לב, אשר לך, מרמלס, יישמר לנפשך. אבל מדוע? מדבריך מסתבר שחוטפיך אינם טיפוסים נוקמניים, ובוודאי כבר נודע להם שלא שמרת על סודם. לא בזבזנו את הערב לאריק ווטסון, תעלומת המתורגמן היווני מרמזת על כמה אפשרויות מרתקות. אתה מקווה לפתור אותה? מדוע לא? ועכשיו הייתי רוצה לשמוע את דעתך. הקשבת לסיפורו של מלאס כמוני. מהי התיאוריה שלך? מסתבר שהצעירה הזאת, סופי, נחטפה בידי אותו הרולד לטימאן. איפה נחטפה? אולי באתונה? לא מתקבל על דעתי. לאטימר אינו מדבר מילה יוונית, משום כך נאלץ לגייס את מלאס, וסופי מדברת אנגלית שוטפת. ואפשר שסופי יצא לביקור באנגליה, פגשה כאן את לאטימר, והוא ביטא אותה לברוח איתו. כן, זה יותר הגיוני. איזה תפקיד ממלא פול קרטידס במשחק? אפשר שהוא... אחיה. אחיה שבא מאתונה כדי להצילה, ונפל עצמו בידי חוטפיה. והם מתעללים בו כדי לשחות ממנו חתימה שתעביר את רכוש האחות לידם. ואפשר שהוא האפוטרופוס שלה. עד כה סרף קרטידס להיכנע ללחצים. כדי להקל על המשא ומתן הביאו מתורגמן. מצוין וואטסון, כל הקלפים בידינו. סופם ליפול ברשתנו, אלא אם כן <אח> יערכו לנו הפתעה. לפי שעה חסר לנו העיקר. כתובת. אם שמה של הצעירה באמת סופי קרטידס, ואם עשתה כמה זמן באנגליה לפני שנפלה לידיו של לטימר, בוודאי שנמצא אותה. אני מקווה שמייקרופט יקבל בהקדם תשובה על המודעה שפרסם. הופ, הגענו הביתה. נראה איזה מתאמים הכינה לנו גברת האצן הערב. הלו, תראו איזה אורח. ייכנס שרלוק, וגם אתה דוקטור, ברוכים הבאים. מייקרופט, אינני מאמין למראה עיניים. לא ציפית להפגנת מרץ כזאת מצידי, אה, שרלוק? מה לעשות? תעלומת המתרגמן איננה נותנת לי מנוע. אבל איך הגעת הנה כל כך מהר? אתם הלכתם ברגל על אוכפת פט, אני באתי במרכבה. ולמדנו שהיו התפתחויות חדשות? היו? חמש דקות אחרי שיצאת קיבלתי תשובה. על המודעה שפרסמת? מצוין. נכתב, נכתב בציפורן זהב, על נייר בצבע קרם, בידי אדם בגיל העמידה שבריאותו רופפת. מה הוא אומר? קרא, בעצמך. בתשובה על <תשובה> המודעה שפרסמת, הנני להודיעך שהצעירה שהזכרת ידועה לי היטב. אם תבקר אותי, תשמע מפי פרטים על הסתבכותה הטרגית. כיום היא מתגוררת בבית מרטלס בביקנהם בכבוד רב ג'יימס דבנפורט. המכתב נשלח מברינגסטון תחתית. מה דעתך, שרלוק, אם נצא לשם עוד הלילה ונשמע פרטים על סופי. אה, להיות מעשי מייקרופט. למי יש פנאי להקשיב לסיפור האחות כשחייה האח אך בסכנה? נניח לפי שעה לבריקסטון תחתית ונצא לביקנהיים להציל את הבחור מידי מעניו. ובדרך, ניקח איתנו את מלס. נזדקק לשירותיו כמתורגמה. הצעה נבונה, ווטסון, ואני אקח איתי אקדח. אינני מעוניין לשוחח עם שני הבריונים בידיים ריקות. מה אני שומע? מר מלס יצא? אולי את יודעת לאן יצא? <ע> <ע> הוא לא גילה לי, אדוני. אני רק יודעת שעלה לכרכרה עם הג'נטלמן שביקר אצלו. האם היה זה ג'נטלמן צעיר ונאה? לגמרי לא, אדוני, זה היה ג'נטלמן קטן, מבוגר וממושקף. ובכל זאת היה ג'נטלמן חביב. חביב? במה התבטא חביבותו, גברתי? צחק כל הזמן. צחק? מייקרופט, הם הקדימו אותנו. הג'נטלמן הצוחק הוא אותו בויד המסוכן מהשניים לדרך. הנבלים האלה חזרו וחטפו את מלס. הם יודעים שלמתורגמן אין אומץ בפרוטה. בויד מהפנט אותו בצחוקו כמו שנחש קוברה מהפנט שפן. מה אתה זוכל רקב הצלף בסוסים? החלונות uh, חשוכים. הציפורים התעופפו והשאירו לנו קן כן ריק. מנין לך? מה אתה שואל שאלות. כרכרה עמוסה יצאה מכאן לפני חצי שעה. זה מייקרופט נכבדי, גם אני ראיתי תקוות הגלגלים כשעברנו ליד פנס הרחוב, אבל מניין לך שהמטען היה כבד? תמהני עליך, דוקטור. במשך כל השנים שעשית במחיצת אחי, לא למדת להשתמש בעיניך. אל תגיד לי שלא הבחנת בשני סוגים של עקבות לאור הפנס. ועקבות גלגלי הכרכרה שיצאה היו עמוקים הרבה מעקבות גלגלי הכרכרה שנכנסה. אני כולי התפעלות, מייקרופט נכבדי, אך נדמה לי שאנחנו מבזבזים זמן. מה דעתך אם נפרוץ את השער? אני פורץ דוקטור ווטסון. האם ידוע לך שזו הפעם הראשונה בחיי שאני יוצא ממרכז לונדון? ואתה מציע לי לפרוץ דלתות כמו, שודד כמו... אל תתרגש, מייקרופט, הצלחתי לפתוח חלון. יש לנו מזל שאתה לוחם לצד החוק והסדר, שלוק, ולא נגדם. לא נותר לי לקוות שאינך מצפה ממני לטפס דרך החלון. מה זה עלה בדעתך, מייקרופט? ווטסון ואני נטפס, ולך נפתח את הדלת. מה אמרתי לכם? הבית ריק. הם היו כאן לפני שעה קלה ואכלו את שאריות הארוחה, השאירו על השולחן שתי כוסות וחצי בקבוק קוניאק. מה זה היה? סגרו אותו בחדר המנוולים. והמפתח השאירו במנעול. זה ריח של גז. קבה את הגפרור, דוקטור. אתה רוצה לפוצץ את כולנו? אם לא נפתח חלון, נחנק. עכשיו רוח צונן. שני גברים כפותים בחבל. צריך להוציא אותם מכאן. מייקרופט, אתה תחזיק את הנר. מה שלומם? נלשנו שם, אם כי ספג על הראש. אולי נשקה אותו קצת קוניאק. רעיון גדול, שתה, שתה בן אדם. אתה זה. מר הולמס, אני כבר חשבתי... איך הגעת הנה פעם נוספת, מרמלס? האם לא הזהרתי אותך? זה היה בויד. הוא נכנס אליי לחדר והוציא את מקל העופרת מן השור. וחטף וזר. אותך בביתך לאור היום ובמעמד המשרתת? ומה קרה? קראתי דס אמיץ ממני. לא היה לה כוח לעמוד על רגליו, ובכל זאת סירב להיכנע לאיומים. שמעתי את סופי מתחננת כשהורידו אותו במדרגות. אחר כך חזרו והאשימו אותי בבגידה, ואז חטפתי מכה על מה... מה שלום קרטיטס? חדל לנשום לפני שפרצנו את הדלת. וזהו סוף סיפורו התמוה של המתורגמן היווני. לימים הגיעה לידינו כתבה מוזרה שנגזרה מתוך עיתון הונגרי. הכתבה סיפרה על שני אנגלים, אחד צעיר ואחד זקן, שהגיעו לבודפשט בחברת אישה צעירה וסיימו את חייהם בצורה מחרידה. שניהם נדקרו למוות. לדעת המשטרה ההונגרית, הסתכסכו ודקרו איש את רעיהם. אבל אין זאת אומרת שאני חייב לקבל את דעת המשטרה ההונגרית, ווטסון. אם נצליח ליצור מגע עם אותה צעירה יווניה, אפשר שנלמד מפיה כיצד נקמה את דם אחיה בשני הבריונים. האזנתם למתורגמן היווני מאת ארתור קונן דויל, עיבוד ובימוי מיכאל אוהד. השתתפו שרלוק הורמס, יוסי גרמבר, דוקטור ווטסון, יהודה עפרוני, מייקרופט, מוסקו אלקלעי. מלאס אריאל פורמן, לטימר דוב רייזר, בויד אלברט כהן, פול יוני חן, סופי שפרה מילשטיין. עוזרת הפקה תמר הראל, ביצוע טכני מואז גלמי. בשבוע הבא בשעה הזו, המשך הרפתקאותיו של שרלוק הורמס בתסקית "רגלו של שטן".